Розділ 12. Хлопці з картелю висадилися вночі. У них з собою було все, крім бронетехніки, але її вони сподівалися захопити вже на місці. Танків вони, на щастя, не виявили, тому що їх було не так уже і багато в цій країні, а ті, що були, несли бойове чергування на неспокійнім північнім кордоні. Гарячі латиноамериканські хлопці не стали розпаковувати валізи зі своїми інструментами, а найняли з десяток автомобілів і рушили вздовж чавунки до знахабнілих конкурентів, до розсадника злата пороку, тобто до нас. Ми до такої зустрічі підготувались як змогли. Купили за недорого залізничну платформу, ще більш за недорого 275 75-мм гармати, закріпили їх, обварили платформу залізними щитами, і ось у нас з'явився свій маленький бронепоїзд. Ми закомуфлювали його крислатими гілками нашої культури і загнали за ворота в полі, в засідку. Проходи між крайніми оселями селища ми заставили мішками з піском. Добре, що в цій країні перебоїв із ним не було прилаштували кілька кулеметів, усім, хто міг показати довідку від лікаря, роздали по гвинтівці, місцевим наказали діставати з антресоли і нагострити свої списи. Так що тепер усі, хто коли-небудь у дитинстві гортав підручник історії середніх віків, міг із легкістю назвати наше поселення Вагенбургом. Інші ж розумні люди, любителі кінематографа, знайшли б багато спільного з сюжетом із семи самураїв. Але оскільки жодна розумна людина ні за що не читатиме цю книгу, то я можу легко претендувати на оригінальність. Напад без попередження почався о півдні. Я не смакуватиму тут, і тим більше не звеличуватиму військові дії, тим більше в такому дрібному для цього неспокійного регіону масштабі. Війна – це завжди бридко. Війна – це завжди бруд, смерть і біль. Нас били, по нас стріляли, ми відповідали. Хтось кричав і падав, а хтось падав і вже нічого не кричав. У кіно під час перестрілки стріляють багато і проходить вона швидко. У житті вона дуже розтягнута за часом і стріляють постійно, але потроху. І при цьому ти практично не бачиш супротивника. Картелевці розтягнулися на своїх машинах у лінію, ховалися за ними, стріляли, іноді навіть із гранатометів, і поступово наближалися. Ми відстрілювались. У нас були ще гранати, але багато їх дістати не вдалося, і відстань для китка була ще велика. Кругом здіймалися стовпчики пилу, і незабаром було мало що видно взагалі. Я заліз на дак своєї вілли, щоб озирнутись і хоч приблизно зрозуміти, що відбувається на нашому ватерлоу. Озирнувся я швидко і зрозумів практично відразу, що нам пи... «Пи***» – це ще одне слово, яке знають усі дорослі і навіть деяка частина дітей. Але ми не можемо брати на себе таку відповідальність за поширення цього слова серед дитячої аудиторії, яка залишилася поки що в невіданні. Вважатимемо, що «пи» – це просто писк, який ставлять у деяких фільмах, аби заглушити деякі слова, які виривалися з уст акторів, коли вони починали думати в голос, в якому «пи» фільмі вони знімаються. Так ось, там на даху я зрозумів, що для всіх нас сільських, якщо пи ще не настав, то до нього було вже як палицею кинуто. Лінія нападників уже давно перетворилася на півколо, що в деяких місцях уже було досить близьким до села, і з цих місць зближення з нашого боку вже ніхто не відстрілювався. Хоча здавалося, що стрілянина звідусіль. Такий кругом стояв Гуркіт, але орієнтуватися треба було по хмаринці пилу, а з нашого боку їх було вкрай мало. Я зрозумів, що настав вирішальний момент і спробував дати знак Барнсу, що тепер його вихід, точніше, виїзд. На даху було встановлено прапор. Веселий Роджер. Він, звичайно, трохи вигорів на сонці, але впізнати в ньому тремтливий символ піратів ще можна було, не вдаючись до вуглецевого аналізу. Ми домовилися, що помахаю Барнсу з даху цією чорно-білою ганчіркою, коли йому пора буде виїжджати із засідки. Стоячи на даху та бачачи, що далі тягнути вже нікуди, я спробував спочатку відламати прапор. Коли у мене це не вийшло – відірвати. Потім відгристи і так далі. Можете підставляти будь-який із улюблених дієслів, що закінчується на «ати». «Що за ати?» – сказав я сам собі через дві хвилини конвульсивних спроб розлучити цю ганчірку з цією палицею. Назвати їх гордо «прапор» і «флагшток» у мене вже не повертався язик. Сипалися тільки одні «пи» та «ати». Барнс же у цей час за його власною потім розповіддю вкрай уважно вивчав у бінокль мої і тіла, намагаючись не пропустити за ними домовлений сигнал. У нього було кілька найдивовижніших корисних рис. Наприклад, запасливість. Ви знаєте багатьох машиністів-паровозів, що мають у своїх кабінах цесівські біноклі. Відповідальність. Він не заснув. Він посилено чекав відмашки. Точність. Він чекав саме домовленого сигналу, а ніякого іншого. Мої судомні спроби відірвати прапор, а також конвульсивні стрибки на даху ніяк не могли бути ним витлумачені, як заклики до початку атаки. І тут ми впритул підійшли до головної та досить сумної риси характеру Барнса – цілковитої відсутності будь-якої кмітливості, а заодної ініціативи. Але, на щастя, ситуація розв'язалася завдяки одному кмітливому чоловікові, з таких, які завжди виявляються поряд на противагу таким тугодумам, як Барнс. Цією людиною виявився кучегар Барнса, той самий, якого він втратив на тій історичній вечірці з приводу відкриття нашого залізничного сполучення. На жаль, ні я, ні історія не зберегли імені цього героїчного хлопця, який із цікавості заліз на дах паровоза і гукнув униз машиністу, що невідривно спостерігав за моїми піруетами та минуетами з восьмикратним збільшенням. «Гей, вони вже близько! Гей, Товстуне! Саме час вдарити! Ворог уже перейшов чавунку!» Цей безіменний хлопчина був гострим на язик, особливо якщо об'єкту колів перебував на деякій відстані. Та й шеф, дивися, як недобре танцює! Явно щось сталося!» Бачу, без тебе!» – невдоволено відповів Барнс тоном людини, яка завжди все знає, що і як, але визнається лише після того, як її ткнуть носом. Він натиснув на важіль, і наш бронепоїзд почав повільно виповзати з гущавини, мляво зім'яв ворота, що ведуть назовні, і, пихкаючи та відсапуючись, поповз ударяти у фланг нападникам з усією жорстокістю дикої черепашечої дивізії. Правофлангові нападники, у свою чергу, не всі й не відразу помітили нашу зброю перемоги на коліщатках. Але врешті-решт майже всі зупинилися, мабуть, посміятися. Упевнений, що багато хто в той момент фотографувалися на тлі паровоза, щоб посміятися вже як слід удома з дружинами, у вузькому, так би мовити, колі сім'ї. Ця заминка була нам на руку, і тому перші два постріли з бронепоєзда були досить точні. У кіно, коли в машину потрапляє снаряд, вона вибухає вся, включаючи повітря в колесах, в яких, напевно, деякі зберігають бензин. У картелівці одна машина була майже така. Вона як слід гухнула, присіла назад і майже відразу загорілася. Друга виявилася некондиційною. Вона лише злякано підстрибнула на місці і не придумала нічого оригінальнішого, як задиміть. Нападники, судячи з усього, теж були вкрай обурені побаченим, бо почали абсолютно безсовісно і марно палити у бік паровоза з усього, що у них було під рукою. Другий залп нашого лінкора на ім'я «Ось вам» під командуванням адмірала Барнса був менш ефективний, покидавши лише вгору трохи землі, тому що состав набрав уже пристойну швидкість і заїхав далеко за спини атакуючих. Потім бронепоїзд дав задній хід – і третім залпом підбив іще одну машину, після чого противник здригнувся і почав різко диференціюватися. Частина машин почала розвертатися, виконуючи маневр і вибираючи напрямок, напевно, до кінця не зрозуміли навіть самим їх водіям, головною рушійною силою, яких було головне подалі звідси. Назвемо їх експресивними тимчасовими власниками транспортних засобів. Інша частина, назвемо їх імпресивною, покидала свої машини і побігла в бік села, не забуваючи при цьому стріляти, мабуть, для збереження в собі залишків військового духу. Решта називатимемо їх авангардистами. Не будемо соромитися цього слова, втім які слова неадекватні, на яке ми їх дуже скоро перейменуємо, побігли просто на бронепоїзд. На що їх перетворив 75-й калібр, коли в нього зарядили картеч? ви можете самі собі нафантазувати. Також невелика частина колишніх, а тепер уже не зрозуміло, кого назвемо їх постмодерністами, стояла, взявшись однією рукою за ступор, а другою за штопор, яким їх прикрутило до землі, періодично стріляючи в незвіданому напрямку, намагаючись погасити в цьому свою нервозність і створену невизначені становища. Коротше, на правому фланзі в атакуючих діях картелю почав з'являтися хаос. Через якийсь час хаос залишився, а атакуючі дії припинилися. Чого не можна було сказати про лівий фланг. Він, або бачачи, або відчуваючи, що залишився на самоті, вирішив битися за двох. І здійснив стрімку атаку на село, в якій йому були не страшні барнсові гармати. До речі, не поквапся вони використати ще на початку бою практично всі заряди для гранатометів, то паровозик Барні не встиг би навіть погодіти на прощання. А тепер автомати не завдавали йому значної шкоди, а останній постріл із РПГ припав значно вище. Лівий фланг нападників, протаранувши на своїх авторяд хатини барикад з піском, вбалився все лише з протилежного від залізничного рукава боку. Півсотні уцілілих і дуже незадоволених хлопців досить хвацько перезарядили свої автомати, залишили транспорт і рушили в глиб селища з явними каральними намірами. Я на той час уже вдосталь надивившись батальних сцен, тихесенько лежав на даху, тому що це було набагато розумніше ніж висовуватися з нього у спробах піймати лобом кулю. Я терпляче чекав бойового кличу індіанців, ну або ще чогось такого, тому що останній етап оборони бідолашних фермерів і одного багатого плантатора було покладено на місцеве ополчення. Я втягнув голову, чекав невідомо чого і слухав. Рідкісні черги поступово знітилися, бронепоїзд більше не стріляв, бо число снарядів – 40, кінцеве. І настала тиша, в якій залишився висіти лише густий іспанський матючок десь унизу. Несподівано затороптіло безліч автоматів, разом змішавшись у клубок з якимись дивними криками, воланням і плямкаючими звуками. Потім усе це розвалилося на окремі шуми, кожен із яких стих уже сам по собі досить скоро. Я підвів голову і побачив сотню місцевих у бойовій розмальовці, які продовжували штрикати своїми списами вже бездиханні тіла невдалих завойовників, а потім дружно видали командний клич. Я тут же сховався назад, зрозумівши, що виходити до них мене зовсім не тягне. Коли місцеві після півгодини несамовитих криків почали поступово заспокоюватись, я спустився таки вниз, аби трохи покомандувати і показати всім, завдяки чиїм стратегічним здібностям було виграно битву. Потім ще з годину була невелика стрілянина та біганина по всьому селу. Мої вцілілі бійці в кооперації з місцевими зачищали від зачайних у різних щілинах залишків бандформувань. Кілька машини з проникливими водіями з експресивної групи, що в переломний момент бою стратегічно відступили, продовжили свій відступ, який деякі автори, що нешанобливо ставляться до свого супротивника, із задоволенням назвали б втечею. Розпалений старий Барнс разом зі своєю залізною командою відплати зробив недовге переслідування цих боягузів. Але поза як ті, що відступали, являли собою кращі уми колишніх нападників, то вони не захотіли ганятися на випередки з божевільним паровозом, який стріляв, а відразу взяли різко в бік, де й були успішно виловлені військовими патрулями, які, у свою чергу, вдосталь надивившись на нашу невелику війноньку в біноклі з пагорпа, вирішили теж узяти участь у її завершальній стадії на боці переможців. Провівши ніч у гонках по пустелі за залишками картелівців, військові на ранок з'явилися до нас за своїми спортивними призами з запитанням «Що у вас тут відбувається?». Оцінивши їх кількість і мисливський азарт у очах крізь приціли, я мовчки виніс їм непорожню коробку з-під взуття. Полковник, зваживши її в руках, вирішив задати заодно і своє стандартне запитання про документи – і я сходив ще за однією коробкою, після чого ескорт із десяти джипів вирушив геть, не зробивши на прощання навіть жодного урочистого пострілу в повітря. Ще до приїзду військових ми встигли накопати з десяток могил для наших хлопців. Своїх нечисленних загиблих місцеві мали за традицією ховати на заході сонця, влаштувавши при цьому бенкет із нападників. Мені не дуже подобалася ця затія з їх урочистою вечерею, але я не сперечався з вождями в настільки принциповому для них питанні. Тим більше я бачив, на що вони здатні в бойовому запалі, який навіть до ранку ще не до кінця вивітрився. Від пропозиції забезпечити нас двома тазиками з матеріалом для холодцю мені теж довелося категорично відмовитися. Після обіду я дав телефонограму в порт своїм продажним друзям, що не треба чекати назад гастролерів. І начальник усіх причалів із задоволенням віддав наказ розпиляти пароплав, на якому ті прибули на метал. Керівництво картелю у свою чергу було злегка здивоване неповерненням своєї дослідницької експедиції, не заспокоїлось і спорядило другу дізнатися, що сталося з першою, і коли що, то завершити їх місію. На цей раз Майкі зміг дізнатися про це заздалегідь. Мало того, він зміг довідатися, крім точної дати відплеття, ще й про назву корабля, на якому мала плести друга група кілерів. Майкі вклонився кілограмовим білим пакетом своєму приятелеві в ЦРУ, і той потряс залишками холодцю в своїй голові та дещо придумав.